اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم شركان یا لهم من الدین من الدین ما لم یأذن به اللہ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِبِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَذِيمٌ <coughs> <coughs> اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُمْ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ دِيزَنَا اللَّهَ جَلَّ جَلْهُمْ नदही मुशरिकान उशरिकियत दिन बांधे रत गई अम लहुम शुरकाऊ आयदी दई र 1200 शुरकाऊ शरीकानन येने अमाबू जाने पातेला शराऊ लहुम मिन अददीन چې مقرر کړي ده مشروع کړي ده اند د دې لپاره من الدين دا دین خود ساختنه ندید پره مشروع کړي دي مقرر کړي دي ما هغه شرکیا ته واغه تریکې لم يعظم به الٰه چې الله جل جلاله داګه اذن نه کړي اجازه دین نه کړي نودی مشرکانو نزان دبره پخپله باندې دین ایجاد کړو شرقا د دې غ شيطانی او مشران چې شرک تبع بالکل نو د دې دبره یو دین ایجاد کړو چې اځ دین شرکیانو داغه ځان ذلت تر کېوي بودانو نو د بوذانو عبادت او داغې د شپارس مسله دی ادی به شپارس کئ داغې پر به زبه کوله دا ټول مالم اعظم به الله داغې نه به مشورې غستې ایله به په پسل کې سی ور کوله دا ټول هغه خبرې و چې هغه د دې لپاره د شیطانی معبودانو او انسی معبودانو نارادین ایجاد کړو دا غی ترکی ایجاد کړی وې دا الله نو ور کړې زکه د او د دین تقرر اځاغي قوانين د الله حق دی نسوک حلالول کول شي نسوک حرامول کول شي نسوک د عبادت طریقې ایجاد شي نه د مخلوقات دا د عبادت طریقې مکررل شي تشریع او تدین د الله حق دی مخلوقات الله پیدا کړی دي دا غي د پره قانون اجرا دا د الله حق دی وخت په وخت الله جل جلاله هر انسانیت هر طبقه ته هر خلکو ته کوم قوانين پکار دي د حلت او د حرمت او د ژوند تیرولو هغه د الله حق دی الله را لګل دي دا دی چې کړي دی الله وي د دې شکر کاو معبودان باطل او د دې د مشرانه چګم دین ایجاد کړی انداز ټول مالامیا زم به الله دې که الله جل جلاله د دې اجازه هغه نه دی ورکړي نو د عادت ساتي چې دا خو پاغي باندې رګ دې دای ټول یی دین جوړ ایجاد کړو او مسلمانانو په خپل دین کې متور طریقې په غم خدا کې هغه یې جات کړی دي چې دا یې اجازه الله نه دی ورکړي نو څنګه چې دا هغه غناوي نوځا رنګي د مسلمانانو بعضي تور طریقې لکه قبر سره اذان کوي عبر زان دالا قبرونو باندې هغه د زنه خزیل گل پاغي باندې لولوي سنگي مرمړل گل دا سه ور پسې چې څومره بدعات چې څومره ناروا طریقې چې دي د عام عالم یې زنب به اللادی د دې الله اجازه نه دی ور دا بدین کې د زانه د شیطان په وسوسو سره طریقې ایجادولې او سو کو چونګی دا د الله حق ده او دا الله په حق باندې ډاکل غولې الله وی کچره زماده پیسې لنوي چې زب اخیریت کې سزا او جزا دا به اخیریت کې کوم سزا به اخیریت کې ور کوم کچره دا خبره نه ویني چې چا د ځانه دین جوړولې او چې اغه طریقې ایجادول چې الله اجازه نه ورکړي الله وی دنیا کې ممې پران داږي پمس کې پیسې لکړوا اگر بات فرستو باندې جید زن دین ایجاد کړی دین بدی باندې به عذاب راوستو او یقینا چې بیام د دې پر عذاب شته خو هغه اخرت کړي دردناک عذاب ده ولولا کلمۃ الفصل او کچری نو وکلیما د فصل د فیصلے چې د عذاب ده دروست شوی نو تر قیامت پورې نو لقذ یبینہم نوخه مخا فیصله پکړې شو ودې په مس کې فورا وان الظالمین لهم عذاب الیم او الله پرمای یقینا دا د ظالمانو لپاره دا عذاب علیم دی ددی دې لپاره دردناک عذاب دی تر الظالمین دا گویا کې تخویف او اخروی دی اخرت کې به عذاب دنیا کې نه دی نا عذاب داګه بیان دی بیا اخیرت باندې ير ورګه تر ظالمین توبوین پیغمبر ظالمان یا هر مخاطب تعالی وی اے هر مخاطب توبوین ظالم انسان هغه چې پزان بند ظلم کړی د پغناونو زره فکو فر سرا مشفقین مما مم کذبو چې دی ویریږي د هغه سن چې دی ګم عمل کړی نو هر انسان باخیرت کې خپل عمل د جزانه لري زکه خپل عمل به ترای دی دا انسان په بدن کې پهځین کې د عمل محبظدي نو پهته به انسان ته فل جملو به انسان ته په د چره مخه عمل کړی دی که خراب عمل کړی دی چې آخریت راې نوره ب د ظالمان انسانان چې الله نه پرمانی شرقیات دی کړی د الله برمی مشفقی نه م مع کسببودی بیاېږې د اغ نه چېدي کم کسب کړی د خپل عمل نه به یاري خپل عمل نه انسان لره په کار الله بچه بانه ظلم نكي نموش في كينا يريدون كي بي مما مم كسبو جزاء اما كسبو جزاء ده أغشينا چه دي کسب كسب د دنیا في دنیا يعني والله فرمائي ده د ده عذاب ده سيده چه يره بعضة تيم كي ده سي چه عذاب باتي شي بعضة تيم کې راشي دنيا كي يره راشي اسمان بلزيكي درز دروزي سلوه داده تند رو غرزي غل رو غرزيكي غل رو نغرزي یار راشی کله دشمن عملو کی کلونگی الله اذا سنه وهو واقع بهم دا عذاب د عملو دا و کی یقین ګره بری باندی د ی یقیني تر راتلن ګره و دې کی شک نشتا زکه کم سبب تام د دنیا کې چ شرکیات تي ګناونه دی غدي کړی دي او سبب موجود ده او معارض چې توبه دنو غم نشتا دا بکی کی دنیا کی انسان تو بکڑی تو بیم نرکڑی لڑی لی دلی دی. اللہ پرمی اعذاب یکینی ده وہو آکی عمبیم. لاو آکی عکی دنگی ده پدی پانی پرست ده کیامت لا محالا. یکیناً ور بسی بشارت مومنانو تا واللذین آمنو آمیلو صالحات و آگسان چه آغی ایمان رولده پا اللہ رسول پر طولو کتابون و طولو پیغمبرانو کمز چی اللہ نراغلی دی پا آگے پاندی و او کڑی دی نیک ہے نو کم پیغمبر کڑی او پا کم تری که کڑی کې سمرم او پا وخت کې که کڑی نو آگے تا ویلکی گی عامل و نو کڑی عامل و صالحات نو دی با با باغونو دو جنتو کې کی بھئی؟ جنات دی پاغے کے روضی دی باغو ندی؟ بہترین جمکیدن کی زائیو ندی؟ بہترین مناظر دی میوی دی؟ اوپکی مختلف پرندے بہترین نوازونه نا؟ دوستانو سر ملاقاتو نا؟ بہترین معاشرت بی بیانے؟ ہر شپاغے کے موجود دے؟ آغا سیزو کې موجود دی مالا عینن راعت سترگونه دی دی دی دا لگ لگ شیلی دلیشوی دی یا نبی علیہ السلام تلی جنت که دا لگ مکمل چند دی دی دی ولا اوزنن سمیعت نغوگونو مکمل تبصیل اور دلی دا دلته تا کې که چزی پس حدیثو که دی دا مکمل تبصیل نده ولا خطر على قلب بشر آونده و انسان پس لبانده داغنیمتونو خیال تیر شوه دینک. لهم ما یشاؤنا عند رب الله اللہ پرمیدی جنتیانو ده پارا. ما غصدی یشاؤنا فیها. ایها بود روباسا چدی سغوالی جنت کی. نگو رسوم را عجیبن امت اللہ پیدا کرده ده. دنیا کی ایو انسان سغوالی داغی ده پارا سمر مشکت برداش کرده. یا جوان اللہ کی د وادشتی آئی نو آتا کری بیا لڑشی دو بیدا نو بیا کور جوړی نو بیا سکی نو بیا سکی چې تلاری خبر لڑشی آغا اشتحاب رابر شي یو سڑی پیسی کمی کور جوړی نو لڑشی دو بیدا نو گٹی گٹی نو زمکوالی نو بیا گٹی گٹی نو ایرے نو بیا گٹی نو بیا تویم لومبیچت نو تویمچت نو چې بیا شو عمری ختمی بیا ویخ که اتا خانه کی ناس دی برا ختم نشی آواغ ازای کی ولمر گرا او اتمنا کله نیمګړي پاتې شکل کور جوړ شي او کله جوړ نشي اوبرزه انده لګن کله جوړ شي او کله جوړ نشي او دنیا نه لټشي ال تکي جنت کې ده شینشته راګي د পার্বত্য مهنت او مشکت کې ال تک د زړې استعاده دل د څنګه د موبایل له او دغه انسان خبر غوري ټچ خبرنامه راشي دغه انسان ډرام غوري ټچ ډرام راشي دګرنګی ستاده د اسلو اجتهاد زله شاوته وي استاذ له اجتهاو کلا او زله کې اراده را ل بسغه شی حاضر شي ته یو خل انسان لې توه جداسي بزاغه سي بشي یو مارغه دیولید دا دا داوی وخت د ډړو حاضر غوش انسان زغوالي هغه بوته ملاوي لهما یشاون عند ربهم رب دېته پر بسغه چدي غوالي عند ربهم رب پنځ درف د دیبانې ذالک هو الفضل الكبير الله فرمای ذالک د چدې د ایمان او عمل صالحات ولفضل الكبير دا ډېر لوی فضل یاده جنت چي ده او جنت د داخلا او د نعمتونه چي دي دا ډېر لوی فضل ده الله د جانب د نعمتونو لوی فضل د نعمتونو لپاره سبب عمل نو عمل لوی فضل نیک اعمال کوشش پکاري دنیا کې انسان نیک اعمال وکي دا غباغونه هغه ته داخل شي بس نه املهم عايشتدې د عايشتدې د بارا شرک او ما بوذانه باطل شریکانان چې الله سره شریکانان کړی دي شرع وجایم کرر کړي ده له دوی د پارا من د دینه د دین په ستنا ما هغه طریقې لمیا لامبه اله چا حکم نه کړي پاګې سرال الله تعالی ولو لا کلمت الفصل او 93 فیصله کل خبر د فیصله رستم نشو ورځ د قیامت دا لا کو بیاینهم نو خامخ په صلب کړي شو مسددي کی و ان الله علی میناې ن ظالمان چېدي له همد دپه عذاب علیمون عذااب درد ناک دی تررضوالیوي نه طبې مخبه ظالمانو ل مشفنا چې ردون ک ب م ما د بدلی سزا د عملونه ک سب چې کړي دي په سزا چې دا د عذااب چې دی وا کې وا ک کېدون کی کې ددي باندې. والذین امنوا وعملوا الصالحات ۚ ساجئنا جنات روضد وعملوا الصالحات يوكریدینه که فی روضات الجنات با باغونو ته جنت نوږی ویني لہم پارا دی د پاره ما غسدی شاوونه چدی واړی ان درب په پنځ دربط دی باندې ذالیکا د نعمتونو چدی او الفضل دا ډیر لوی فضل او الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم استغفر لنا يا رب العالمين كما انت عامد بكول اللهم اهدنا وهدينا وجعلنا سبنا یهودیان بی اللہ حضرت دوکی ورنہ تباہ بربادی کیا اللہ کریم آلہ اللہ اصلاحی استعمال کیا گھڑ وڑے کیا اللہ اصلاحی اخبر مسکر پہ یو والوان نے استعمال کیا اللہ <سؤال> کریم آلہ اللہ محرس نے شکول اتلیم نے شکول پڑے دیدی اللہ کریم آلہ مسلمانہ نے کبھی ٹکلی دی اللہ کریم آلہ اترحم و کرم و کی امیتراز شہم اللہ علیہ